Baina berdin dio ikazkina mendetik berriz jautziko da egun eta biak haurgengana horbiltzeko Usaiako animazioak proposatuko ditu Olentzero Parkeka orten ere, gane baita Puzgarri, akrobaziai bilbide, trampolin, baina bakoitzaren sormenak garatzen dituen tailegak ere hori izanen dira, eta Olentzero Parkeen berezitasun haundia dena Euskaraz eginen dela. Hori, biztan dena, atxikiak dira askan jamuntxo etxebegi Olentzero Parkeko antolatzailea. Gura postua izan da, beh, zerbaiten iti eskoraz hori patu ditudan diokoekin izanen dira taileg batzu e, taileg horiak dira eguneko egun eskuaraz, horri zaren diren animatzaileak euskaraz ituko baitira, baita hile kreatiboetan, bai musika aitzeko, bai makiatua izaiteko, bai ipuinen inguruan uh, zerbait uh, deskubritzeko eskuaraz, irakurketaren bidez edo, kontak izuren bidez ere, behaz lehentasuna eman ten jogu eskuarari, eta bez horrak joztatzen alko dila, eh? puzgarrietan, eta zer nahi salto egin baina nire eskuaraz mintzatzen alko dira, eta eskuaraz eskuara entzuten alko di. Euskaraz gozatzeko, hau da gure helburua. Egu berriz ere horretu berdi, beha eskuara berastasun bat dela, eta egu berriko argia bezala, berdela txiki pizturik, eta Baina landien hartian a uh, pachatsko Baina bistan dena ez direnak ere gomitatuak dira Olentzero Parkera. Ogitarazten dugu ere haurrek baizik ez dutela sartzea ordaintzen ekitaldi ugirik baita burasoendako.